<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياه أو من وراء حجاب يرسل رسوله او يرسل رسولا فيحيي او يرسل رسولا ما يشاء انه علي حكيم ما كان للبشر ان يكلمه الله الا وحيا داده د دی مشرکانو د یو شوي جوواام دی د مشرکانو بیا لوله یک من الله الله مو سره ډې کوې خبرې نه او تعتینه بیا آیا یا مونږ چې کم مجزات غواړو مطالبه کو چې دا غونه پهلو شي مثلا او دا شي او دا شي نوغ آیات مطلوبه مجزات مطلببه ې نه را نو اللہ دې جواب ورکې چې الله جل جللان هو په دنیا کې سم مخلوق سره خبرې کوي نو دا غو سو طریقې ذکر کوي ما کان لبشر انشتا ندي مناسب دیو انسان لپاره ايو کلمه الله دجده الله سره خبريږي الله درسره خبريږي این یکلی مہ اللہ دا چھے اللہ دس را خبری ہوگی نو دا سی نشی او بشر د بارا اللہ وحیاں مگر دا چھے اغا وحی ہوگی اللہ تلا وحی علقات ہوئے لگی گی پسلکی ولوات چھے خوب کې او یا په دے وحی و توشی او دا خواس و خلکو تکی چې چھے کمو دام بیا ہوئے او مې ورای حجاب او یا بل ضرورت د دې چې و هي وکړي شاته د پرتن بغیر د واسطې د ملک نه د پرشتین الله ک موسی السلام سره الله جل جلاله خبرې کړي وه موسی ال سلام الله تعالی نو لیدل چې کله سوال کو دروې چې الله ست <سطادی> دار کوم نه الله ته لن تراني تمه هیڅ نشې دي دغه دنیا کې الله روجت پدې سترګونی شي کې او جنت کې به الله تعالی هم دغه سترګي طاقت به بدل کړي نو بیا بکی الله تعالی زده غر او ګر کچره د برداشت کو نه ته به برداشت کړي چې موسی اسلام چې غرد او کته الله خپل تجلی ښکار کړا نو غرد ټوکلي ټوکلي شو و خر موسی بوسیٰ علیہ السلام بے ہوششو نو دنیا کې انشی کے دے ملاقات دے. او حجاب مراد دا نو چې چیدہ اللہ نو حجاب تا دے پنیزبت سر انسان دا او حجاب پردہ نو مطلب دے انسان پا دستر کو گیا سے دنیا کی چیغا اللہ نشلی دا یو حجاب دے دا یو پردہ دا چیدہ انسان پا دستر کو طاقت نشتے جی اللہ وی. ندان جگینه ناو ذو بالله من ذلک الله نه ګرچا پرده پر توی او الله پرده شاته یو مسلمان اسلام دی په لودانا به دا انسان د خپل سترګو د دنیوي انسان ته پرده ده د الله دیدار کوله نشي او یو او کدا خبر راشي شهر نبی له سلام الله و در معراج په شپه باندې سنجي د علماء اختلاف تھے څوک یې دیدار شوي د څوک یې نه شي مبازی علماء دی باننی دی دے نو بازي علماء بده باندې دي شوی دی نو عقاد دي علم کنه ده بر عالم کې دي عالم کې دي در نشي کې دي دنیا کې اخرت کې وقي کې هغه برت جنت عالمو نو بي لسلاط والسلام برت له اوبل صورت چې او يرسل رسولا او ياد اچي رولي کې الله جل جلاله رسولا ي وستاده لکه جبريل عليه السلام نبی علیہ السلام تب د صحابی پښکلاته د هې کلبی به وته ټول صحابیو نبی علیہ السلام تب داغه پښکل کی جبرئیل علیہ السلام راغه او نبی علیہ السلام به دې زده کوله غویا خبر ده اندل نو یو سورۃ ځاله اوبادي ټیم کې به نبی علیہ السلام سي د دلنا نبی علیہ السلام تب وکي आवाज کېدو نو دا مختلف دوه یې اقسام دي باره حل تاسو چې مطالعه کوي چې الله ا موږ سره ولي نه خبر نه کوي نو الله خاصو خاص کسانو سره کوي او هغه دغه طریقې دي او هغه په دغه طریقو باندې کوي او یو رسول ان فیوحه باذنه ما یشاء یا رسولی گی نو هغه و هیو کې بيزند الله سره چه څا لاغوالی ما یشاء سچي الله والی حکم د الله سره ما ایشا سچ الله غوhti نو پیغمبر دا غسی وهیږي نو به اذنه لا بمجرد هوا او چې کم انسان دا وایي کیږي دا غ پخواز نه چې نا پیغمبر سوي جدا سی وکنا غس نه سچې الله غوالي نو دا الله په کوم باندې پرشته اغسی احکامات راړي او اغسی خبري وږي انه علی حکیم دک الله تعالی او쨌 د اعتبار د زاد سره حکمت والے وكذلك أوحينا, أو أو أو اوحينا اليك روحا من امرنا لذا صدقت القران بياني او صدقت الوحي بياني عده پیغمبر صدقت ہم نے زک اچھا تجویہی یا پیغمبری وكذلك او دغ رنگ اوحينا اليك من وہ کیتا د سنگ چی د مخ کیس خبر تیری شید وہی صورتیں نثیر شون تا تم وہی کڑے روحمن امرنا ده روح ده حکم زمنا ده روح نه مراد قران نا. او قران ته روح زکه وي څنګه چې پر روح سره انساني بدن ژوند دي وي نذر رنګي او قران سره دا روح هم ژوند دي تازدي او زړونم پاګه سره ژوند او خبر ده تاسو په عمل کې حديث وایي چګم زلګه ده قران څخه مخوض نه نه پسرې پشان دو روان کندر ده خبر ده تا لگا نوروان کندر روانی بس لب یا روانی پاګه کې ژوندون نه یو پاګه روح نه چې قران بګینی نو قران ته روح زکوي په دې سره د انسان ته روحاني هوش مليږي په دې سره د انسان زلجوندی په دې سره د انسان روح ژوند دی په دی سره د انسان روح په دنیا کې همښ کږي او قبر کې پهمښ او اخرت کې بهښ د در روخ ته پ سکون دلته میلاوي کې دنیا کې او قبر اخرت ک پهقرآ سره روحنی سکون میلاوي د چېقرآ تهڅوک رو ووي ورربې الله پهل احستان د کریمی کوون ته ت دری مل کتاب ولهلیمان په غبره تا ته دې نه مخکې چې وه نهه شوي نو تا ته پته نهوه ما کوون ته تدری تا ته پته نه مل کتاب و چې که کتاب نازل شوه نه ولل ایمان او د ایمان بدو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ځکنه و چې نازل شوه نه او بلاله چې نبی رسول الله صلی الله نو چې لستلی کول نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کاتب ولل د سدن کې او همو نبی رسول الله صلی الله پړاينه وننور کتابونه موږ ولولستنه تاسو د کتاب پدنه او ایمان پدنه ایمان نو مراد ده چې تفصیلی ایمان پیغمبر د پدنه چې بسس ایمان وروړي ایمان په ډیر سيزونو باندې په پرشتو باندې الله تعالی باندې پار شلوه قلم باندې نبی له سلام الله تعالی د تفصيلات پدنه زکدا هو بردي الله تعالی و هي وکلا د ایمان پدوله کې د دې پدې ایمان وروړلو په کار البت دا خبره پیغمبر فتری طور پیدایشی طور مومنی مطلب داده شی پیغمبر نشرک نگی گی خبر داده دا بلکه ار انسان پیدایشی طور اغم وحیدی فتری هدایت ورسری لگا حدیث کرازی کل مولودن یولدو علی الفترہ هر بچے پیداکولی شی پا پیترت دین بانده پا با پیترت د توحید بانده فا بواہو یو حویدانی هی مور اپ لارت یہ یہودی جوڑ گیا و یو اته مجوسی جوړ کیه دي صحیح جوړ نو عام بنده بندجه پیدا کی ناغا مشرک نه نو نه پیغمبر هغه کامل واحدی پات شوه دی ایمان او د توحید تفصيلات نو دغه پته نبی السلام ته نو چې کله الله قران نازل کو باغی کی تفصيلات را لنو پته ولکه داس غیب نه دي انور پترتی سلیم چې پیدا کیږي نو د الله هر انسان منی دې کائنات دا پر پیدا کون کېښتا عام او ماحول په سر کې نور خراب کی ولکن جعلناه نه النهد به من نشو من عبادنا ولکن جعلناه لیکن الله هی مونږ دک روح هر ځوله یو طرف ته نور روح دې او دیم ګرزوله نور نور لره دا رانه قران ته نور مې مخ کې و ته روح وي او صلی الله دې اروح مونږ نور ګرزو خبره انداله نهدی به من نشاو من عبادنا چې مونږ لار خيوب هي په نور سره په دي رانا سره منه چاته نشاو چې او والو منه عبادنا د بنديگان خبرنه لار سره خي دو ظلماتو د کفرنه د تيارو د جهل نه د تيارو د کفرنه قران انسان رانا د ایمان ته واسي د ایمان رانا په معلومي کې د عمل رانا په معلومي کې داسې نوراني عمل او نورانی احکامات انسان ته خی او د ظلماتو د کفر نه بچی شه دا د سرانا نه وچې د بیټره بچان دی, با دی باندې په با انسان د دی عمل او برکت باندې بدن به با ال ترانا کې پولیس رات باندې برواړي اور ځان دا لگا نو الله پرمحي د قرآن په ذریه سره دا مونږ نور ګرځولې انسان ته پرانا ملاوي او دا هیڅ رانا نه دا بلکې رانا د اعمالو دا ال د بیټره رانا نه چلي کې چا د کبر کې وزر غټه بیټري کې اپا بلو سرات براوانا قبر زنان دالکانا التا دا دی عمال رانا دا اللہوی من قرآن لرکر زوری نور رانا نه دی هدایت که اللہ د دو ظلمات و دو کفرنا بهی پده قرآن سرامن آچاتا نشاو چه غوالو لار د غده من عبادنا د و زمون وینکا لطه دی پی عمبر صداقت پیغمبر من سب بیانی وینکا یکینا تچی پیغمبر لطه خامه خلار خایه ال اغ لار برابر ده لار برابر کما صراط الله لار ده الله د دین اسلام ده الذي اغ دین اسلام صراط الله او لار ده الله تعالی ده ہدایت کې لار ده الله تعالی ده الذي اغ الله تعالی له جړه غرباره ما په سماوات جمله غ سیزونه دي چې اغ دي په اسمانونو کې و ما او جمله غ دي ټوله غ دي فلارد چې دې پس مکو کې علا خبردار الاله الله تعالی ته نبل جدا د سیر الامر ټول کار نه واپس ټول عمل ټول انسانن بوفسي الله به فیصلو کی چا د خیر عمل کړي الله به له بهترین بدله ورکي چا بد عمل کړي بدترین سزا به ورکوي و ما کان لبشر نشتدی انسان لپاره یو کلمه الله او د چې خبرو کی الله تعالی د سره مشفاعه مخام خود الله اللہ وینی اللہ دے وینی اداسی نشتہ الا وحیاں مگر دا چی وحیوی وحی الکاو کی پزلک کی یا پا ادو پا خود پزلک یا پا ادو یا پا بیخان او می ورائی حجابین یا شا تدپر دینا او یرسل رسولن یا رولیگ یا پرشتا فیوحیان وحیو کی اللہ تعالی بیدنی پا خکم پل سرا. ما ذا ان خبره يا شاؤ چواليا الله تعالى انه يكنن الله تعالى جلي عليو نشته حكيمن حكمت والدي وكذلك ذكر الله تعالى فرمى يوحنا اليك روحا منغه وہی کړه د تا د روحن د قران من امرنا د حکم زمنا ما كنت تدري مل کتاب نو تو چتا پوي دي المل كتاب والال ایمان جسد کتاب او ایمان س د کتاب او ایمان واللهکننجناې کنن الله تلاې منګزولی دقرآ لره نوررن نور نه ددایت کو پهې سره به منه چاته بهی پهې سره من آچته نهشاو چې اوړهید داته من بعدې نه د بندگانو زمونږ نه و نه قوکنې پیانبرته ل تخ د عامخاللارښي۔ الہ سرات مستقیم لارنگتا سرات اللہ لارتا اللہ تعالی تا اللہ دی آغا اللہ تعالی لہو جدا غدفارا ما غصدی فی السماوات جدی اسمانونوکے و ما غصدی فی الارد جدی پزمکوکے علا خبردار الاللہ اللہ تعالی تا نبل چاہتا تصیر الامور واپس بجیٹو الكارن الحمدللہ رب العالمين اینو سلام اللهم <سؤال> ارحم والدي و صاحبين اللهم اهدنا واهد بنا وجنبنا و سبب اللهم زيننا بزينتنا ونورنا واجنا واجنا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لك الخير بركتاك اللهم فرج المسلمين من تاساناك يا الله سكون و تورك راحه و دورك يا الله داغه شهادتنا قبول کي خي دا وړو وړو بچي مين دښپند داغه شهادتنا قبول کي الله جنت کي وتعالى مراته و رسیب کي الله کمچ ژوند دي رحمت و تورك يا الله كريم امت و تورا چې کوم یهودی اللہ هدایتی که اسمت کی تباو بربادی متزلزلی که زلزلی پیراولی اللہ کریم اخده زلونو بندی زلزلی راولی اللہ متزلزلی کلانده که اللہ کریم اخده نا مسلمانان داگئی دی پریشانونو بچ کی اللہ تزمان رازی شکل اللہ ذا نصیب تعالی